Молитва за вечер. Отивам горе да се уча, да се моля и да работя. Желая да посетя Небесната школа на Всемирното Бяло Братство. Господи Исуси Христе, аз знае, че това е в съгласие с Твоята воля, а Твоята воля две не става. Амин.